міг їсти солодощі у будь-який час доби, чи не так? Дорогі друзі, канал Пригоди Плюс – це фантастика, детектив, українська та зарубіжна класика, казки та притчі. Але на нашому каналі не тільки аудіокниги, цікаві відеоблоги, присвячені різноманітним таємницям, дослідженням історії, науково-популярним матеріалам про астрономію, космонавтику, фізику. Підтримуйте розвиток українського YouTube. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватися на канал Пригоди Плюс. Крім того, ви можете підтримати канал через Patreon Леся Перистого. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Там ви можете отримати доступ до сотень аудіокниг, завантажити цифрові книги, замовити паперові книги Леся Перистого з автографом авто